لکه مون او شاعره رحمت الله <سؤال> تعالی ذکر کری چې یو په انفاق کار وزن ازيله د بخول باندې میاته کم شي مالکیه ته کم شي او چې تاسومره مالکیه ته کیږي نو یو الله تعالی زده کیږي بېنداره شدکی په انسانیت سانی حمدردی رازی زیتا زا انسان بیا خپل خاری نو دکی انسانانو شرحیر زیادہ حمدردی سکی گی رازی انسانیت سارا حمدردی رازی اور بیا خپل زائی طرف تا اعلان کی اخفل زائی خو جانت تینا اخفل زائی خو جانت مم ویلو شکل فاقیر او مسکین الله تو دا راځه راځه الله دروازه اوټا کوي دا الله دروازه پوټا کوي 40 40 دقیقې 간ه پرون موږ کتاب کې او خبر ورا نا تیر هڅه نه بځېر مولا دې بیان وکړو چې پجړاوان دې الله دروازه اوټا کوي او بوډه و روانه ماري و اورېد مې هغه ډېر وې او لواز وخت چې حتا نه د الله دروازه چړدوبانځي کیوم چې الله دروازه چړدوبانځي کیوم چې تواي چې په ژړاو تک وي چې په لاوشي دا الله دروازه بس هغې نشي وسري هغه مولا چې بیراله دا یې په سوسته خبرو بها وې تاسو ټول دا اوبې چې دا دا زمان الله خفيجني ما زمو نه له فیجندل چې یابې دا ما نه الله زمانه لی نو د جودی الہی دروازه او ټکای الله رب الرزق دې آغا دایو مالدار و زړګی ته کمند نو واجی چې پلانکی سره احسان اوه پلانکی سره اوسوکا او زارا شي او پلانکی سرسو کی نوپا دی اللہ رئی خوش آلے چین شدلہ ما فزرکی وارچو بیلال او زمان مخلوق سرسو کو احسان اگر احسان سر خلق تم سو شو نیزبی شو او دیل اللہ فی الہم کرنو اللہ تم نیزبی شو نبی سر دی عمل سر دی جنل تم سو شو نیزبی شو او دو زخن سو شو نیزبی شو دا بلنے شا اللہ و لزرطا الہم څو وخت بلان کې سره یا بلان کې سره سوګا اې تاسو او دریوې منګوس ځان نه نشته نو ځل نشته نو نو ولنه کړ او الله دې او دې لاو دې لاو نه نو الله او خلک دې نفرت کوي څو زي عوجت الآشت ج disgاض مانرو نکی نظر یہ بوکل وان cycles زی عظیر بوکل و martyr زی مار جانت زل strong نے شیق جانت نام سچو لڑی صو بس آز нак جو مینی ایش ساقی اللَّه دنیز جانت من الناس بخير بائد من الله بائد من الجنة بائد من الناس بائد من الناس ولا جاهل سخي أحب إلى الله من آبد بخير او جاهل سخي شري رام حبود لله من آبد بخير ولا جاهل نمرات كمدنو شغن نثمين عبادتنا نقوم كيوي جاهل لما چھے نفلی عبادتونا آغا چھے کمنا دو نا کئی دک ادل دا جاہل با مقابلہ دا عابد کرا گل ہے نوچہ پرائیر دا جا عبادت کام کئی او عابد آگا لے چھے نفلی عبادتونا بجانی دیر گئی وہ خارچہ خارچہ نو درے کے ودہ چه دي چکم جاهل ل یا نفلي عبادت ديره نګي نو هغه انفاق کي او انفاق نه فهمره انفاق نه نه عام او دابل منفنه نګي او دنه پر फायदा خاصه اگر انده شخص راګي دابل خير کي متعدي او دې څخه منو خيرو نه کوي لازمی او متعدي خير بهتری نشانه و خیر بنتے بنتے دا چې اوخر چې بلته فائدار دي بلته سره شي زه ماته وجې دا او چې باندې حديث کې سونات احتیاط دي ناری او مقابل دبل نہ و ورجالن او من عالم ان عابلن جاہل مقابلہ بذیر آروان کی حضرتا جاہل اندی او دابد مقابلہ پاول کی صدا حضرت کون سبور یهودی چاغو برد ضروری علم سکمدے پرائز اگئے حاصل کر او اکا بانی عمل کی اگو بانی سکی عمل کی نور نئی نفلی علم حاصل کر د لومي خدمت نه فلي له حاصل کړي او نه فلي بعد ته نو نه کوي او بلل څنګه نه فلي له موږ سره او کي عبادتونه او انفاق نه کوي څنګه نه لومي او نامالي نه لومي نامالي دغه انفاق له لوي انفاق مالی نه به تر انپاكي یو آیا چې غونډنو دی یوي کو کنه سړی بهر دې وایې چې د دوه کو کنه سړی او درې آیا چې د درې کو په نا ده ستو کو پېژنه ځینې الله تعالی مخدوم مخدوم دا بلل چې متادی خير کوي بس ورنبی صلی الله علیه و سلم نبی علیہ السلام فرمایلی دی ان یا تصدقوا بالمال او خيرات هي چې خيرات کی دګمنو بځواک دې ویګرا باندې اوږه رات خيرات دي مداغور او رات یا تصدقوا بالمال او خيرات هي چې صلی الله بر پته دې خيرات دی ربمان پټین کی خیرات کوي مدي وخت دې لپاره مال نه وسو ونه زغورته دې چې جن کې به फायदा کړو د روح دا به تور داسته کړو دلړ کړو د دنیا نه رغبتی راغلی و ما وعن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نذير السلام فرمائے گئے مصلی الذي يتصدق ان موته نساغا کا جو خیرات ان کے دماغ پٹیں اور یہ یاد ہے ورسی کہ الذين قدوا كثر يروح ديلا شياذ شدید کم دنوں ٹوپہ ور کے بچے چلا مورشی چلا کھوسی مورشی نبی ابھی ان دیتا سمجھو پڑے ان میں اس یو دې راځه یا باندې سیدن خدري هغه خاص اسلام خاص لا دغه ټولې مېوانې دې مؤمنین دغه فلسلونه دي چې مومن کې جمع کیږي نه یو ان بوخلو او زموږو له کور څخه کدي حاضر زما دي چې مطلب لایق نه مومن مؤمن لره چه در دخو یونه بزن که راوییم که در یعنی ایمان چیوی که نا بخل بنایم یا سوال خلق بنایم مطلب داره چه در داره نید که اومنتی ایمان خپل که نید نید بخل و سوال خلق اگه در داره نزان باش که ها در ضرورید نا بخل څو اور خوږه موږ نن پر بادخلګي کنزلو دا او د ور باد ورځو دا دغه ول خپل حیوانو پر شاعت پنځوان نه هغه کمنلو لوخه ګندګي دلی زه دا نه نشم شي ګنده شی شي نه کار چې دا زمز خرشي هغه لغین نور نو سیزن راو دي خراب سیزن عمله کوي نو خراب سیزن به ولرته نه انا سفای کې چې د مجبوره نه وشي دا به پرسته ښه چې دا را نه دا خراب عملونه خراب ویناګاني دا به چې ګمدو نه سورې کیږي ملکه کیږي دا به کار دی چې مؤمن کې دا ملکه دي دا دوزه ژوند دغه را ده چې مؤمن له وکړي چې دا دومره کې د روز کې یې بل نه بلې زګا کومې نو بکار چې په دخلا او چې په دخلا نو بکار به چې سړي څومله یو مه فریضه نو به چې سړي په دخلا خبره کولی څه نه کوي كله كله تاسو او که په دخلا کوي مسل د مون یو بشرو یا ثاني هر روبه د دې چې له څوک به وانه چې کاریا نو صاحبانو له پکړ د تا کې لوی ځای دی ورځاو د بلجونی ولا سګي بیا سګي ما وایې چې بل ازه تنت کلا کلا یو سړی ځلماری ولګاو روپېږي نو څه له بل او ځو کاندلې دې شي اوګي رسولوبه خو به سې کیږي چې زه په کاندلو کامی کومه نه کده په اخلاقی نو په کاردارې سې سې شم دې لا تاسو سمعاني چې مؤمن الروخ رسول خلو او نبی بدر الصديق رسول الله لا خر الجننه تا ولا رهيل ولا ما اول و جنگتان داخلی گی اول دخول اولی مورد دنگتان د در مطلب مطلق دن گناول شدی دن قابل لما پای نئی یعنی اللہ و ردیس و درخان مخاورت یو خیبون یا خبون دوار سی تاکمار شدی بیو کبار شتگی کی داو نن صبا لبی داو کې موږي دیره ځاګی ارڅ کې دوکي پر لاس ورپیلم پر انځر ګمډونو څوم پاراک اونه ولا منانو انځر الله ربو د سلامونه نادري واره دغه دې غمنونو هغه د مو سره ملانه سره محبت لري او مینا خپې دې لري لا ته څنګه یم مو ته پا او ته دې او نبی اوره را ته الله رسول الله شر ما الرجل بطرها غفوية بساريك بي ناغذ شخن حاليون وجبن خاليون شخن حاليون شمتيا وارخطاكون دي درس شمتيا جزال وارخطاكي مطلق جبلون بطري لگه لدرس را خارفتي كي درس رسالة كيوش لگه إن الإنسان قلقا حلوان مالم لال مغل خان لگی وخفا سردار خان نه مالم لال مغل خان لگی وخفا سردار خان نه مودې زم درتړکی درات کی شوخ حالون کی رسناک وجن خالون او زلت زوره یې څنګه چې دور دللې چې سړی زگیي اروز خلع زلره و سره زوی اروز دا بستر کول دي چې ونده کې راځي نا حدیث لآیت تمن شخور ایمان دیز ای مناسب نرے دعوت و کتاب و جرات تین شایللہ زی کو رکول <سؤال>